Annað bréf Jóhannesar Annað Jóhannesar bréf er styrsta rýtt biblíunar og er sendið bréf frá öldungi sem talin hefur verið Jóhannes postuli og viðspjallamadur. Viðtakandinn er nemdur hinn útvalda frú og börn hennar fyrsta vers og er þar að líkindum áttið einhvert söpnuð. Höfundur Varar við þeim sem leiða menn afvega með því að draga í efa að sonur guðs hafi verið raumverulegur maður? Annað bréf Jóhannesar Kveðja Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég er einn, heldur einnig allir sem þekki sannleikann. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og munn vera hjá okkur til eilíðar. Náð, miskun og fríður frá Guði föður og frá Jésu Kristi, sinni föðurins, munn vera með okkur í sannleika og kærleika. Elska og sannleikur Það hefur glatt mjög mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og fadurinn bauð okkur. Og nú byrja þig frú mingóð og er þá ekki að skrifa þér nýtt bóðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kjarleikurinn fælst í að við lifum eftir bóðorðum hans. Þetta er bóðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi, til þess að þið skildu breyta sangvæmt því. Því að margir afvegaleigðindur eru farnir út í heiminn sem ekki játað Jésúsi Kristur, komin sem maður. Þetta er afvegaleigðandin og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið heldur megið fá fulli laun. Sjærkver sem fyrr sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists á ekki guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og bóðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimileikar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkomin, tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt í hafi mörgtað rýta ykkur, vildi ekki gera það með pappir og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur, til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn sístur þinnar, hinnar útvöldu, byrð ég